як у Сапівськогородської. Матеріальна культура пізня неолітичної, енеолітичної України щільно пов'язана з передньоазійським культурним світом. Вона була культурою валах, як я визначив професор Щербаківський. Культура наступної епохи, епохи бронзи шнурової кераміки, стає культурою кіннотників-вершників. Спочатку ця вершницька, післятропільська культура відкрита була на півдні України, на Одещині, Херсонщині, в Бесарабії, коло Терасполя. Отже, на Нижньому Дніпрі і Дністрі, в степах північного, при Чорномов'я. Усатове, в безпосередній близькості від Одеси, розкопуване в 20-х роках Болтенком і в 30-х роках Лагодовською, дало нам виразне уявлення про тип, Її Довгий час усатівська культура здавалася властиво степовою культурою. Подібна культура задара Маловець і табунами коней здавалася ніяк неможливою на півночі, і в умовах поліції. Наші розкопки в городську під Коростишивом на Житомирщині довели, що вершницька післятрипільська культура була властива не лише для півдня але й для півночі, не тільки для степової України, але й для її лісової смуги. Однаково для Причорномор'я і для Полісся. У складі стада в Городську переважав кінь і дрібна худоба. Як ствердили сліди на кістках, кінське м'ясо місцева людність споживала в їжу. Культуру попередньої доби, замість першого її відкриття, Означувано як Трипільську. Культуру даної доби годиться визначити як Усатівсько-городську або усатівсько райковецько городську. В якому зв'язку ця Усатівська городська культура стоїть до Трипільської? Ми знаємо трипільська культура десь на межі 3-2 тисячоліття перед Різдвом була винищена. Чи значить, однак, це ще знищення було суцільним? чи, може, між культурою мальованої кераміки і культурою шнурової кераміки, незважаючи на весь розрив, який стався при переході, от однієї епохи до другої, все ж таки збереглася деяка спадковість. З цього погляду заслуговує на увагу той факт, що в археологічній літературі визначається, і, зазначимо, цілком слушно визначається, як останній пізній етап трепілля. За типом свого суспільного господарчого укладу Усатово належить цілком нові добі. Що ж до типу своєї кераміки, то Усатівська кераміка становить безперечно кінцевий етап розвитку Трипільської кераміки. Оскільки синхронність городська райків Києва і Усатого не підлягає жодного сумніву, та це значило б у взаємовідносинах півдня і півночі лісової і степової смуги України, що коли на півночі шнурова кераміка майже цілком витискає мальовну Трипільську, то на півдні, навпаки, ця остання затримується далеко всталіше. На півдні традиції Трипілля зберігаються міцніше, триваліше, як на півночі. Це значить, що процеси ліквідації Трипілля бурхливіше, остаточніше проходили на півночі. Південь виявив себе більш традиціоналістичним. Зв'язки з над Дунавієм Середземномор'ям та Малою Азією, певне сприяли тому, що саме тут на півдні вплив трипівля в культурі доби зберігся як найвразніше у порівнянні з північю. Знову ж зайвий доказ на те, що шнурова кераміка розповсюджувалася на Україні не з півдня, а з півночі. Власне, слід гадати з північного заходу. На півночі мальований посуд за схемою розвитку трепільського посуду, запропонованою ПАСЕК, його означено як ГАММУ. У комплексах шнурової кераміки трапляється лише в поодиноких примірниках. Але він тотожний з посудинами, які виявлено на півдні. Це округлі горщики з короткими вушками прямими і короткими вінцями, округлим черевцем, зроблені з добре випаленої глини і вкриті чорно-жовтим всічастим араментом. Їх знайдено як в городську, так і в райках,